за дверима. Нехай заходять. На чолі з Лепськи до кімнати Террела увійшло п'ять. Це були Макс Чейко, Дей Фарел, Джек Волленс, Енді Шилст та Алек Горн. «Візьми стільці», – сказав Террел, – «і сідайте». Кілька хвилин метушні, і всі шестеро детективів розсілись по місцях. «Ви знаєте, яка в нас ситуація», – почав Террел. «Ви всі читали звіти». Наш підозрюваний номер один по – покто Ті двоє, що називаються ми містер і місіс Аллен, працюють із ним і можуть привезти нас до нього. Опис у вас є. Їх буде неважко знайти, бо вони не підозрюють, що ми вийшли на них. Ось чому ми і терпимо нападку журналістів. Ми згодували пресі, що не маємо жодних зачіпок. І доки нас називатимуть копами з Кейстоуна, ці троє почуватимуться розслабленими. І я хочу, щоб саме так вони почувалися, розслаблено. Терел перервався, щоб запалити люльку і продовжив. Я впевнений, що багато членів клубу 50 отримали листи з вимаганням грошей. І так само я впевнений, що вони заплатили. Але жоден із них не визнає цього. Вони кубка безхребетних а вбивство Гансена налякає їх нестями. Гансен заплатив, але хтось знайшов конверт майже неможливо. От стільки в нас є опис цих трьох, а вони про це не знають та й не повинні. Нам відомо, що вони використають телефонну будку в аеропорту, а оскільки ці негідники не підозрюють, що ми полюємо на них, можуть використати іще раз. Макс Дейвіджек ви просто зараз поїдете до аеропорту. Зайдіть у кожну телефонну будку і перевірте під кожним телефоном автоматом. Якщо знайдете конверт, лишіть його на місці і зателефонуйте мені. Це займе трохи часу. Ви повинні поводитись, нібито просто хочете зателефонувати. Пам'ятайте, що за вами можуть стежити, і один невірний рух спаскудить усю операцію. Мені не треба про це ж нагадувати, правда? Троє чоловіків кивнули. Якщо на місці ви помітите когось із цих трьох, слідуйте за ними. Ви будете на радіозв'язку з Лепськи. Ми хочемо арештувати їх усіх разом. Якщо побачите усіх трьох підозрюваних, оточуйте їх, але будьте обережні. Вони небезпечні. Готові закластися, що за конвертом прийде хтось один. Можливо, дівчина. Якщо з'явиться лише один підозрюваний, прослідкуйте за нею або за ним і продовжуйте доповідати. Все зрозуміли. Троє чоловіків знову кивнули. Добре, рушайте. Джек Волленс був саме тим, хто знайшов конверт під телефоном-автоматом у Буці Бі у залі очікування аеропорту. Він відчув легкий прилив адреналіну, коли, нахилившись до телефону-автомату, закрив його від сторонніх очей. Лівою рукою детектив обмацув дно, а правою набрав номер, збирався перекинутися кількома словами з дружиною. Та щойно він намацав не конверт, негайно відбив дзвінок і перенабрав номер Террела. «Начальнику я знайшов, – доповів він, – будка Бі. Террел глибоко вдихнув, його гра почала приносити свої плоди. Чудово, Джеку, йди з аеропорту і повідом Лепській». Волос повішав слухавку та вийшов з будки, зіркнувши на стареньку жінку, яка нетерпляче очікувала, щоб зайняти його місце. Лепський сидів у машині, коли увімкнувся, радіопередавач і голос Терела вивів його із задуми. Як знайшов конверту у буці повідомив Терел. Займись цим, Томе. Вся операція твоя і щасти тобі. Лепський засунув руку до кишені піджака і торкнувся руків'я свого службового револьвера. Потім відповів, слухаюсь начальнику, я повідомлю, коли щось станеться. І вимкнув дзвінок. Воленс з'явився біля машини Лепськи. Попередь інших про готовність номер один джеку, наказав йому Лепський. Я піду до середини і роздивлюсь. Він вийшов із машини і, перетнувши широку парковку, увійшов до аеропорту. Він рухався спокійно, пробираючись скрізь натовп прозяв, проминув ряд телефонних будок, заиркнувши на стареньку, яка в будці бі, і рушив сходами на другий поверх, де розташовувався контрольний пункт, і звідки було видно залу очікування. Будка бі звідти була, як на лодоні. Перепрошую, сер, заговорила до нього якась дівчина. Та вам не можна тут перебувати. Це тільки для співробітників аеропорту. Лепський озирнувся і зміряв її поглядом. Дівчина була невисокою, гарненькою брюнеткою, у жовтій блусті та чорній міні-спідниці, уніформа авіаліній Paradise City. Очі детектива надовго затримались на її ніжках. Але коли дівчина знічено захихотіла, Лепський повернувся в образ справжнього копа. «Хто тут головний?» – запитав він, пред'являючи своє посвідчення. За кілька хвилин він уже сидів у кабінеті контрольного пункту з рацією на покутові, непомітний для сторонбі. Спостерігав крізь вікно за залою очікування і будкою біля. Лепський був навчений чекати. Це була робота поліції. Перші чотири години повільно проминули. Що години хтось із його людей заходив до будки перевірити, чи конверт ще на місці. За цей час будкою скористались 53 людини. Лепський рахував їх, щоб зайняти час, але жоден із них не підпадав під опис тих трьох, на яких вони чекали. Через п'ять годин його змінив Макс Джейкобі, а Лепський закимарив на розкладачці, позиченій у наглядача аеропорту. Йому снилась стюардеса. І витівки увісні здивували Левські. І здивувати його не так вже й було легко. так коли він прокинувся, всі ілюзії розвіялись. Першим ділом після ринкової кави Чак вирішив перевірити Бьюік. Він одвів машину на станцію технічного обслуговування. Заповнив бак, перевірив шини, зарядив акумулятор. У гаражі йому сказали, що треба замінити два циліндри. Тож Чак замінив їх. Після того, як він збере усі гроші, на нього чекатиме довга дорога. Тож треба перевірити кожну дрібницю. Це був завершальний етап операції. Дві тисячі доларів і машина на додачу означали для нього нове життя. Чак був надто колобом, щоб думати про те, що ж буде, коли всі гроші витратяться. Він жив сьогоднішнім днем. Навколо достатньо грошей і їх можна легко роздобути. Варто лише підшукати якесь прибуткове дільце. Та на що хвилюватись прозавтра? Машина була в кращому стані, ніж будь-коли. І так задоволено поїхав до порту. Він перевірив час, на годиноку була 10.43. За півгодини вони розпочнуть операцію. Стоячи під палючим сонцем, він вивчав папіреці з інструкціями ПОКа. Чак вирішив вишити аеропорт на останок. З аеропорту можна буде виїхати на 25-16 і звідти чвуркнути прямісінько до Лос-Анджелеса. Тож першою зупинкою буде Адель Адолон. Коли Чак ішов, мех ще лежала в ліжку. Він сказав, що чекатиме її у порту. Запаливши сигарету, Чак підійшов до швартової тумби і сів на неї. Ця частина порту була порожньою. Усі човники були в морі. На іншому боці порту можна розглядіти яхти, моторні човни та витрильники багатіїв. Чак струсив попілу брудну, відмастила воду, поте стороною долоні його строгого носа і спробував розслабитись. Чак ніколи не читав газет, не слухав радіо. Він жив у власному маленькому обмеженому світі, тож він нічого не знав про обивство Гансена, ні про те, який крик здійняла преса. Наші корову подаєте, каже Пок. Чак неспокійно усміхнувся. Та не зовсім, але схоже. Корова теж може бути небезпечною. Йому стало цікаво, як від індіанець, коли дізнається, що сам він був тією дійною коровою. Було трохи по 11, коли Чак повернувся до машини. У цій порі в порту було повно народу. Індіанці, рибалки, туристи з камерами та екіпажей розкішних яхт. Люди сунули до барів. Випити першу чарку за день. Натовпи туристів спостерігав, як розвантажували лобстерів з човна. Мек пробралась крізь юрму і ковзнула на пасажирське сидіння Б'юїка. На ній був брудний светер і поношені джинси. Довге пряме волосся спадало їй на плечі. Так сів за кермо. Він повернув ключ запалювання, запустив двигун. Час настав лялю. Чак намагався, щоб його голос. Звучав упевнено, то він був надто знервований. Наступні дві години могли виявитись небезпечними. Йому стало цікаво, чи і стояв зараз пок за фруктовим прилавком. Він неспокійно розглядав нато. Мех, нічого не говорила, вона здавалась зовсім розслабленою. Так поглянув на її руки і не помітив ані найменшого тремтіння. Це розізлило його. Вона була аж занадто спокійною, подумав він. І зрозумів, що їй просто було байдуже. Це вже ставало небезпечним. Коли людині байдуже, вона готова на будь-який ризик. Він відчував напад страху, уявивши, що останеться, коли її зупинить якийсь коп. «Щойно ми отримаємо гроші, тувши звідси», – заговорив він. «Поїдемо до лос анджелеса це класне місто. З двома тисячами баксів ми там заживемо». Мех все ще нічого не говорила. Вона втупила своє бліде обличчя у вікно, і Чак відчув непереборне бажання зробити їй боляче. Але зараз був неслушний час. Йому пригадалась минула ніч. Він потребував її, а вона лежала під ним, наче Що Щоб він не робив, вона ніяк не реагувала. І втамувавши хід, Чак скутився з неї і з відчуттям відразу. Чак розвернувся до заднього скла, щоб дати назад до виїзду з парковки, і раптом відчув, як йому догидла ця дівка. Він кине її, як і того індіанця. Щойно Макс бере всі конверти, і вони опиняться на 27-му шосе. Він викине її геть. З двома тисячами доларів, чи стільки б вони там не зібрали, він знайде дівчину, яка не буде поводитись наче клята зомбі. Менше ніж нічого. Та вона про нього сказала... Гаразд, він відпустить її, але спочатку нехай дістане конверти. «Зараз їдемо до Адлона», – заговорив він до неї. «Будка номер шість. Ти хоч слухаєш?» – так відповіла вона. Поки Чак їхав багатолюдною набережною у напрямку бічних вулиць, якими можна було виїхати на головний бульвар, патрульний офіцер у Греді зайняв позицію на розі вулиць, що виходила саме на бульвар. Кожен патрульний отримав інструкції та опис. Інструкції були категоричні – не арештовувати, доповідати. Помітивши запелюжений б'юйку, Грейдіна насторожився. Машина повільно проїхала повз нього. Він глянув на Чака, потім на Мек і одразу впізнав їх за описом, який вже вивчив на пам'ять. Надзвичайною спокусою було зупинити машину і арештувати їх просто зараз. Патрульний вже уявив свої фото в усіх газетах і навіть інтерв'ю на телебаченні. Але лише одна думка про гнів Бейглера остудила цей запал. Він спостерігав за машиною, доки та не влилась у жвавий потік транспорту на бульварі, а тоді увімкнув рацію. Бейглер чекав цього повідомлення і одразу сповістив патруль четвертої машини. Офіцери поліції Гам та Джейсон патрулювали бульвар. Вони негайно зреагували на суворий голос Бейглера з рацією. Х-50 – темність МЮІК 1963 року. Номерний знак 55780 приймує до вас. Повторюю, Х-50 – послідкуйте за ними, якщо зможете, але знімайтесь. Щойно запідозрите, що вас можуть помітити. Чоловік і жінка – повторюю, знімайтеся, як тільки виникне хоч найменша загроза, що вас помітять. Кодовий сигнал Х-50 означав, що почалась операція, пов'язана з карателем. Гам запустив двигун машини. Рація залишалась увімкнена, тож він почув, як Бейклер підіймав по тривозі інші патрулі. Он вони, сказав Джейсон, і Гам підходив машину до квізду на бульвар. Повниз проїхав Бюек, і обидва офіцери змогли добре роздивити Щака і Мек. Гам втиснув машину між Роуз-Ройсом і Кадилаком. Водій Ролс Ройса натиснув було на клаксон, але вчасно зрозумів, що виявляє неповагу до поліцейської машини. Тож, коли Джейсон озирнувся на нього, той вічливо зробив вигляд, що торкнувся клаксона випадково. Б'юйк проскочив на світлофорі, а Гам, симплячі прокляттями, змушений був зупинитись. «Ми загубили їх», – доповів він Бейклерові. «Єдина можливість протиснутися крізь на вам машину – овінкнути сирени. Вони поїхали». Ми втратили їх з поля зору. Не підозрюючи, що за ними слідкую, Чак повернув на наступному перехресті праворуч і зупинився біля готелю Адлон. Давай, лялю, я почекаю тут. Меху війшла до готелю і зібрала конверт з будки 6. Потім повернулася до машини і поклала конверт у бардачок. Від готелю Адлон вони поїхали до готелю Ексельсіор. І там Мех знову без проблем забрала конверт. Чак, відчуваючи борхливу радість, дивився, як МЕК поклала черговий конверт до бардачка. Далі пара поїхала до залізничної станції. Чорт забирає бормотів, Чак до себе це справді наче корову доїти. Тисяча баксів попереду, ще три зупинки і готово. Патруль шостої машини доповів, що МЮІК проїхав них у зворотньому напрямку. На дорозі було занадто багато машин, тож вони не змогли розвернутися, і випустили бюїки з поля зору. Бейґлар подивився на величезну мапу, розгорнуту перед ними на столі. Шпильками він позначив місця, де було помічено бюїк, і повідомив патрульним першої і другої машини, що підозрювані можуть рухатись у напрямку до них. Але чак їхав до залізничного вокзалу бічними вулицями, тож патрульні машини прогавили його. На парковці не було вільного місця, тож Чакові доволось намотувати кола до круж вокзалу. Його це розтривожило. Який-небудь доскіпливий коп міг зупинити машину і запитати, чому він тут кругляє. Він об'їхав вокзал чотири рази. Перш ніж Мек на двір. Геть мокрий від поту Чак загальмував. Господи, це тривало до біса довго. Гаркнув він, щойно на Мек сіла в автівку, і вони поїхали. Дістала? Так. Мед відкрила бардачок і поклала туди третій конверт. Хух, чак витер ближче тильною стороною долоні. На якусь мить та він не наважився говорити далі і тільки силому посміхнувся півтори тисячі баксів. Тепер у Грейгоунд, зрізавши шлях бічною вулицею, він виїхав на Приборський бульвар. Патрульний офіцер на бульварі був насторожі. Помітивши Б'юїк, який повільно їхав серед купи автомобілів, він негайно доповів Бейклерові. Сержант Бейклер перегна... передав сигнал другій патрульній машині, але вона безнадійно застрягла в заторах. Водій не міг нічого сказати, не ввімкнувши сирени. Бейглер, лаючись, погодився, що краще за нього цього не зробити. Його бісили, що бульвар аж пішли водіями-неробами яких визували своїми автівками й собою, витріщаючись на каперські судна і відпочивальників на пляжі. Мех вийшла з Б'юйка і рушила до автобусної станції у Грейголді. Будка номер 4 була зайнята. У ній була молода жінка ледь за 30. Вона належала до того типу жінок, яких Мех ненавиділа та зневажала. Заміжня з дешевою зачіскою, у неї не надто хороша сукня, у біжутерії дібрана з несмаком. Вона, звісно ж, народить дитину і буде невпинно трочити про неї, приховуючи той факт, що дитя – її справжній монстр, без жодного натяку на дисципліну, який робить її життя жалюгідним. Та я дружина вона з кимось знанутою, котрий говорить тільки про гроші та про спорти і до добистями боїться втратити роботу. Мек спостерігала, як вона говорить, розмахуючи руками, і ненавиділа її бла-бла-бла-бла-бла-бла. Різкий сміх пробивався крізь засмальцьоване окне, окно, скло дверей. Бла-бла-бла. Мек втратила терпіння, тож розчахнула дверцята телефонної будки, відпихнула жінку, на помацки знайшла під телефоном автоматом конверт, віддерла його, поклала до сумочки. Гей, перепрошую, крикнула жінка, вирячивши очі. Пішла, відповіла Мек І я рушила до виходу, де чекав Чак Проблем не було, запитав Чак Коли Мек поклала конверту бардачок. Дівчина холодно зміряла його поглядом Думає, що я сиділа б тут, якби вони були Нехай скоро він спекається її, говорив собі Чак Вона ж така божевільна, як і той індіани Але це не мало значення Доки він був у зв'язці з ними обома Наступна зупинка аеропорт. Навіть якщо там немає конверта, в нього вже 2000 доларів, чорт, та з цим боблом так можна зажити. Вони прибули до аеропорту, коли стрілки великого годинника в залі очікування показували 12-15. Чак знайшов вільне місце серед багатьох машин, розставлених рівними рядками на паркорці. Затягуючи ручне гальмо, він відчув запах власного поту. Ось і приїхали лялю. Останній захід. «Давай, давай, ворушись!» Мех вийшла з автівки і рушила до аеропорту. Чак озирнувся, чи не було когось поблизу. Дістав конверти з бардачка і розрізав їх ножем. Гроші висипались йому на коліна. Перерахувавши все, він склав наявні банкноти в один конверт, а інші три зіжмакав і кинув на заднє сидіння. Потім поклав набитий ще конверт до бардачка. Якщо цей останній конверт виявиться на місці, в нього буде три тисячі доларів. Чорт, чорт, чорт. Він замолотив кулаками по керму. Давай, давай, думав він, давай, зазомбоване стерво. Виходь, будь ласка, звідси. Потім він уявив, то мить, коли зупиниться на шосе, відкриє бічні дверця та й викине її геть. Чак уявляв, як вона стоятиме на узбіччі і дивитиметься йому вслід. Чорт забирається, буде така мить. Лепський був на чергуванні з одинадцятий. Джейкобі знав, що поки доповідати нема про що, конверт все ще був на місці. Детективи на інших позиціях знову змінили одне одного. «Ми можемо тижнями тут чекати», – понуро констатував Лепський, влаштовуючись на стільці. «Сходжу за кавою», – Джейкоб Джейкобі рушив до дверей. Раптом із рації прозвучав голос Бейклера. Двоє детективів завмерли зосереджено слухаючи. Бейлер повідомив, що чоловіка й жінку без індіанця помітили на шляху до аеропорту. На жаль, патрульна машина втратила їх з поля зору. Спускайся в залу, Макси, сказав Дебський, коли Бейкер відключився. Починається. Але нагорода за довге очікування з'явилась лише о дванадцяті 15. Першим дівчину помітив Джейкобі. Лепський побачив її, коли вона вже цілеспрямовано крокувала до ряду телефонних будок. Він прискіпливо роздивився підозрювану. Висока, хворобливо бліда дівчина з довгим білявим волоссям та відсутнім виразом обличчя. Коли вона робочко відчинила дверця та будки бій, Лепський остаточно переконався про те, що це вона, на кого вони чекають. Він натиснув кнопку рації. Схожа вона на місці – білявка у білому светрі та синіх жинсах-гіпстерах. Вона зараз у будці. Не оточувати, стежте на відстані. Лепський вимкнувся. Сам детектив вийшов з кабінету і поспішно опустився в залу очікування. Дурчина вже йшла геть, розмахуючи сумкою, за нею стежив Гейкові. Лепський стрімголов кинувся до телефонної будки, коли опасистий кермезний чоловік вже відкрив відбурцята. Поліція гаркнув Лепський своїм фірмовим голосом копові, штовхнув плечем чоловіка і перевірив телефон-автомат. Конверт зник. Лепський відступив, пропускаючи товстуна, що весь той час витріщався на нього і швидко пішов за Джейкобі. Це була саме та жінка. Лепський вінкнув рацію. Та вона, вона виходить. Він вибіг на вулицю, коли дівчина вже йшла до паркувального майданчика. Лепський схвально кивнув, побачивши, як Джейкобі збочили і рушив до своєї машини. Вона йде парковкою. Дей ви, їдьте до північного виходу і чекайте, б'ють. 55789. Хопайте їх, щойно вони з'являться біля в'їзду. Енді перекрий південний вихід, вимкнувши рацію. Лепський побіг до машини, Джейкобі заскочив в неї. У Джейкобі рація була увімкненою і передавала інструкції шістьом патрульним машинам, які стояли в оточенні десь за кілометр від аеропорту. Водії патрульних машин знали, що робити. Автівки були розкидані так, щоб перекривати кожен в'їзд, із Paradise Сіті. Це було їхнє завдання. Три поліцейські машини в аеропорту мали би переслідувати б'ювник, якщо він поїде назад до міста. На зв'язок вийшов Дейв Фаррелл. Північний вихід Томи. Вони прямують до міста. Я за ними. Поїхали, сказав Лепський, і Джейкобі займів автівку. Девід Джексон, молодший, ліг спати п'яним. П'яним і прокинувся. Цього ранку він мав зустрічати в аеропорту матір, яка прилітала в гості з Нью-Йорка. Він обожнював матір, але як же сильно він хотів, щоб вона не вирішила приїхати до Сіті саме тоді, коли в нього напередодні був у в іспанському готелі. Мама була важливою для нього. Вона була його рятувальною соломенькою, і він часом цінував її. Вона була місточком між Девідом та батьком. Мати постійно та невтомно клопотала за нього – і якби не це, Девіда Джексона молодшого давно би позбавили спадку. А що його батько мав статок у 15 мільйонів доларів, то сама лише думка про втрату спадщини лякала Девіда Джексона молодшого більше, ніж щонебудь з пізніх творів Деймона Раньйона. Тож, прокинувшись по обіді, він виштовхнув себе з ліжка, розуміючи, найменше, що зараз слід зробити, приїхати вчасно в аеропорт і зустріти матір навіть якщо вона вб'є його на місці. Від похмілля він почувався ніби перемелений через м'ясорубку. Щойно сівши за кермо спортивного ягуару, Девід Джексон-молодший зробив добрячий ковток шотландського віскі, пляшку якого завжди тримав у кишені. Це, бодай трохи, полегшило нестерпний головний біль. Поглянувши на золотий годинник, Девід зрозумів, що має усього 15 хвилин, аби домчати до аеропорту перш ніж літак його матері приземлиться – Підбадьорене алкоголем він прийняв цей виклик і помчав вони з бульваром до аеропорту на швидкості пілота «Формули-1» з навичками малої дитини. Від трьох зіткнень його автомобіль врятував лише вправність інших водіїв. Виїхавши з потоку міського транспорту на шосе, Девід втиснув педаль газу в підлогу. Машина рвнулася вперед. Він поглянув на годинник. Була 12.30. Коли їдеш на швидкості 177 км на годину, відволікатись від дороги було нерозумно, а дивитись на годинник фатально. Продовгувати капот Ягуара врізався у бік запелюженого синього Бюїка, який зненацько вилетів на шосе з дороги, що вела до аеропорту. Сила удару розвернула Бюїк поперек шосе. Третя машина, не в змозі зупинитись, врізала в нього і заглохла. Ягуар знесло з дороги, він перекинувся, впах надав. І вибухнув. Девід Джексон-молодший помер ще до того, як полуб'я перетворило його тіло на обуглений шмат м'ясо. Чак бачив, як на нього нісся ягуар, але нічого не міг вдіяти. Він відчув поштовх удару вже наступної миті, уламки вітрового скла полетіли в нього шрапнелю. Потім з якогось дива дверця та машина розчахнулись, і якась сила вирвала їх геть. Чака викинуло з машини, і він упав до лілиць на дорогу. Чак так і залишався лежати із жахом, спостерігаючи, як навколо нього утворюється калюжа крові, усвідомлюючись, що то його власна кров. Навіть зараз, попри білість, страх та розуміння, що він заживо стікає кров'ю, Чак не міг думати ні про що інше, окрім грошей з бардачка Бьюїка. Йому ледве вдалося підвестися. Хлопець був приглушеним завуванням сирен і вигукли голосів. Байдуй ж до всього, він не твердо ступаючи, дійшов до розбитого б'юйка і потянувся за грішми. Річка палаюча бензина з ягуара сповзла схилом дороги, наче помаранчево-червона змія, і дісталась до б'юйка саме тієї митті, коли закривавлені пальці Чака намацали конверт у бардачку. Протікаючий бензобак б'юйка вибухнув. Чака підняв повітря, одяг на ньому спалахнув, а його самого кинуло на перевернутий до колесами Ягор. Вісім. Завершення. Полум'я від вибуху вже охопила третю машину. Лепські та Джейкобі силою прокладали собі шлях крізь натовп глядачів. Чорний дим приховав мертве тіло Чака. У цей момент смаглява рука міцно вхопила Мек за і висмикнула з полум'я та диму. Дівчина була в стані шоку. Їй вдалося уникнути уламків скла, але удар від зіркнення був настільки сильний, що їй здавалось, ніби мозок усередині відірвався від черепної коробки. Мек лише усвідомлювала, що її тягнуть від машини, і могла тільки перебирати ногами. Осліплена, вона тремтіла, відчуваючи, як врізається в інших, коли індіяни стягнув її крізь натовп. Люди зиркали на неї, але швидко повертали погляди до палаючої машини. Коли вибухнув бензобак третьої машини, увесь натовп відсахнувся, і мек впала на коліна. Вона відчула, як хтось арбучко підняв її на ноги, відчула міцні руки, що тримали її, а потім знепритомніла. Індіанець, який притримував дівчину, підхопив її тіло і перекинув на плече. Низько схиливши голову, він пробирався крізь натовп. Чорний дим виривався з палаючих машин, приховуючи його фігуру. Усі, хто помічав дивну пару, були переконані, що індіанець рятує дурненьку дівчину, яка замрила. Запах смажених тіл, нестримі язики полум'я і густий дим були значно цікавішими, а якогось індіанця із брудної гідрі на плечі. Натоп пропустив їх, а потім подався вперед, бо саме починало горіти тіло чака. Дейв Фаррел спостерігав за зіткненням зі своєї поліцейської машини на північному виїзді з аеропорту і повідомив про це Бейглерові. «У нас тут масштабна автотроща», – доповів він. «Шосе повністю заблоковано. Нам потрібна допомога. 55 789, теж причетний. Пожежна бригада з аеропорту вже працює. На шосе довгий затор. Повторюю, нам потрібна допомога». У цей час Лепськя за ним Джейкобі пробились крізь натовп і дим палаючого бюйка. Двоє детективів побачили язики полум'я навколо чака, тіло якого лежало з гори на півобгорілих колесах перевернутого ягора. Спека була такою, що вони не могли відійти від палаючого тіла ближче, ніж на кілька метрів. Із завиванням сирен приїхала пожежна бригада з аеропорту і почала заливати піною три палаючі машини. Хвилин через десять Лепський вже доповів Бейклерові. Вислухавши його звіт, Бейклер наказав повертатись в управління, а інших детективів лишити, щоб допомогли розрулити затор. Індіанець, котрий витягнув МЕК з розтрощеного б'юєка, сидів у високій кабині своєї 15-тонної вантажівки, склавши руки на кермі. Він терпляче очікував, доки поліція врегулює затор і можна буде поїхати геть. Мех приховала від сторонніх очей, лежала на підлозі кабіни. Вона все ще була непритянній, а індіанець, якого звали Манаті, невпевнено поглядав на неї. Манаті був худорлявим індіанцем із вузькими очима та коротко підстриженим чорним волоссям, схожим на щітку. У своїй 27 він був одружений та мав чотирьох дітей. Манаті жив скромно, кермував однією з вантажівок осідів, возив кошики апельсинів з ринку до аеропорту. Три роки він тяжко працював на фермі державної в'язниці, куди потрапив за розбійний напад. Якби не усіда, котрий знав, за які ниточки треба смикати, Манаті ні за що не отримав би ліцензії на водіння вантажівки. І вся його сім'я померла без голоду. Манаті чудово розумів, яку послугу зробив йому осіда. І був безмежно вдячний. Між індіанцями у порту не було жодних секретів. Більшість з них знали, що поп голос знайшов прибуткову справу, залякуючи білих багатіїв із клубу 50. Багато хто теж залюбки очинив би так, якщо стало на це місків креативності і духу. Той факт, що Пок мав справи з осідою і був другом Юпітера Люсі, якого Манат купував апельсини незначно робило його другому Манаті. Манаті упізнав об'юєку, що виїхав з аеропорту машини. Поку. машини Поку. Він чув, що Тогола працює з двома білими, тож подумав, що водій і дівчина поруч ними були тою парою, про яку він чув. Коли трапилася аварія, вантажівка Манаті була на стоянці. Він закінчив розвантажувати дві сотні кошиків з апельсинами і зробив перерву, щоб викорити сигарету і трохи перепочити. Індіанець жахнувся, коли побачив, як сполахнула машина Пока. Манаті помітив, як із авто випала дівчина. Він діяв швидко і інстинктивно. Тепер ця дівчина лежала біля його ніг, виснажене безкровне обличчя, заплющені очі. Манаті почав сумніватися, чи правильно він учинив. Можливо, не слід було втручатись. Можливо, дівчина тяжко поранена. Можливо, їй треба до лікарні. Взявши дівчину за плечі, він злегка потряс її. Мех розплющила очі. Вона здивовано витріщалась на індіанця. На мить Мех подумала, що чоловік, який скилився над нею, пок, але потім зрозуміла, що це не знайомить. Вона відчула, що напів лежить на підлозі кабіни і спробувала підвестися. Мек раптом пригадала зікнення та обличчя чака з решеними ламками скла. «Ви в порядку, леді? запитав Манаті, «Вам боляче?» «Чи було їй боляче?» Мек поворнулася та болю не відчула. Усе гаразд, що сталося з ним. Думає, що він згорів. Мек здригнулась і знесилено схилилась на брудне сидіння кабіни. Вона заспокоювала себе, що нарешті вільна і може почати все спочатку. Спочатку раптом вона почала тремтіти. хвиля шоку накрили її, і мех затулила обличчя руками. Манаті помітив, що машини заторі почали знову рухатись. Ця затримка і так влетіла йому в копійчину. Він завів двигун. «Хочете я відвезу вас до лікарні?» – запитав індіанець, занепокоєний, що нею аж тросить. «Ні». «Я взяв вашу сумочку, леді. Ви впустили її, коли не припоміли. Вона там біля вас». Мекс спробувала стримати тремер». «Не хвилюйтесь, я висаджу вас у порту». «Влаштує?» «Так, дякую». Вантажівка влилась у потік транспорту і проплила повз пітнілого, розпощілого патрульного. «Ми їхали за ними». Аж тут цей клятий Йогор вискочив, наче чорти з табакерки, і спаскудив усю операцію, доповідав Лепський. Террел слухав, Бейглер теж слухав, сидячи на підвіконі. Зрозуміло, чоловік мертвий, але ж де дівчина, запитав Террел. Вона була в машині, я бачив, як вона сідала, відповів Лепський. Потім трапилася аварія, густий дими, цей весь рейвах, тут навколо, товклися людей п'ятсот. Певно, вона якось вислизнула. Лепський розумів, що йому треба вибачатись, і відтягував цей момент. «Тож ми повернулись в точку А», – підсумував Бейклер. Голос його звучав пригніщено і покірно. Террел задумливо набував люльку, потім розправив широкі плечі. «Так, мені зараз треба поговорити з Гедлі. Треба вдаватися до жорстких заходів. Подивимось, чи погодиться мер запропонувати нагороду». Треба оголосити, що ми розшукуємо по катаголу. Необхідно встановити блокпости на дорогах і прочесати кожен закуток в індіанському кварталі. Почувся стук у двері і до кабінету війшов джек Гатчі з архіву. Гатчі був високим, кремезним індіанцем, волосся якого вже почало сивіти. Він мав густі обвислі вуса та проникливі чорні очі думаючої людини. Він був особою, яку детективи навчилися поважати. Якщо назвати йому прізвище, описати метод проведення операції, то він тільки кивне і рано чи пізно, гачі ніколи не поспішав, повертався із повною відповіддю. У вихорі останніх подій Тереов зовсім забув про нього. Тепер же побачивши Джека гачі, він заспокоївся, як заспокоїться пацієнт, коли з'являється компетентний лікар. Щось знайшов. «Я перевірив усі звіти. Вибачте, що я так довго, але їх там було чимало. Один звіт не збігається. У Юпітера Люсі немає двоюрідного брата». «Хто такий Юпітер Люсі?» «Індіанець, має прибутковий бізнес, експортує апельсини і володіє торговою точкою в порту», – пояснив Гатчі. «Він один із великих людей в порту. Обачний хитрий чолов'яга. Прокручує багато незаконних справ, але завжди тримається осторонь серйозних проблем». Коли Лоусон і Додж перевіряли індіанців у порту і дійшли до його ядки, Люсі був одним із чоловіків. Їм Люсі сказав, що це його двоюритний брат Джо Люсі. У Люсі є брати і сестри, але тільки рідні. Почувши це, Лепський раптом пригадав, що казала йому дружина, яка ще повідомила ця стара п'яничка Мегетабель Бесенджер. Вам треба шукати цього чоловіка серед апельсинів. А ще... Раніше ворожка побачила в своїй кришталевій кулі, що чоловік, якого не шукає індіанець. І це теж справа. Ось. Тепер же Лепський подався вперед, не зводячи погляду з гачі. Цей хлопець торгує апельсинами. Здавлені нотки в його волосі змусили тералей Бейглера раптом озернутися. У нього нічогісінький бізнес на торговлі апельсинами. Лепський втягнув повітря носом. Це «Він, я детектив, заткнувся на підслові від однієї думки про те, як відреагують Терел і Бейглер, коли він розповів, що дружина радилася з і його вкрив липкий піт. Щось згадав Тома, нетерпляче запитав Бейглер. «У мене просто чуйка», – викрутався лепіски, присоромлено, пойорзавшись на стільці. «Я Арле Тейлери». Терел та Бейглер вже знову важко слухали гачі. «Цуйка їх не цікавила, їм потрібні були факти». Гаразд, якщо Люсі не має двоюрідних братів, ми перевіримо його. Керрил повернувся до Лепськи. Піди до ядки Люсі і поговори з тим хлопцем, якщо, якого він видає за двоюрідного брата. Лепський тепер був певен, що цей чоловік і був поктоголу. Та стара п'яниця певно вихлоптала його військи, але перше їй передбачення було точним. Тож у правилості другого він уже й не сумнівався. Начальнику. Я вважаю цей чоловік того, сказав Левський, розпрямивши спину і дивлячись просто в очі терелою. Я перевірю його гаразд, але що це дасть? Я не знаю того. Ніколи його не бачив, ніхто з нас його не бачив. Але я можу навіть спіймати кулю. Добре, якщо не це виявиться якийсь шмаркачує на зв'язиці, за яким наглядає Люсі. Але якщо це того, я можу наразитись на неприємності та ще й зірвати всю операцію. «Він має рацію», – стиха погодився гадше. «Якщо це, то голо, неприємностей не уникнути». Террел кивнув. Із того, як раптово начальник поліції насупився, троє детективів одразу зрозуміли. Зараз він картає себе, що сам не продумав про таку ймовірність. Так, Террел надовго замислився, а потім потягнувся до телефону. «Чарлі, а спробуй дістати мені містера родні Бранденштайна». «Так, послухай послухає, пошукає хобби 50». Недовге очікування. І Брандзенштайн з'явився на лінії. «Родні, можна попросити тебе про послугу? Можеш трохи попрацювати для мене поліцейським?» – запитав Террил. «Заради всього святого», – засміявся Брандзенштайн. «Попрацювати поліцейським? Що ти маєш на увазі? Ти про що взагалі?» – Террил пояснив. Звісно, голос Бранзенштайна став серйозним. «Я опізнаю, поки того, будь-де, то що треба робити?» Я зараз відправлю до тебе своїх людей, сказав Керрил. Вони покажуть тобі ядку індіанця Люсі. Я хочу, щоб ти просто пройшов повс і перевірив, чи не помітив, ти десь того. Будь обережним, він не повинен запідозрити, що ти впізнав його. Зрозумів, це буде просто прогулянка біля моря. Гаразд, Френку, відправляй своїх хлопців, я чекатиму. Він зробить це, – повідомив Терел, поклавши слухавку. Джеку, їдь у клуб 50-й і відвези Бранзенштайна до порту. Покажи йому, де розташована ядка Люсі. Але сам не висовуйся. Мені треба пояснювати тобі, що слід робити. Потім він розвернувся до Лецькій. Їдь з ним. Прикриєш Бранзенштайна. Доки ви приїдете туди, я перекрию увесь, аеропорт, увесь порт. Ворушіться. Коли лепські тагачі пішли, Терел подивився на Бейґлора. Це може бути ризиковано. У порту завжди купа народу. Якщо це того, він може влаштувати бійну. Нам відомо, що у нього є зброя. Терел, відкизавши шугля до столу, довго щось шукав, аж доки не дістав велику мату порту. Десять хвилин він просто вивчав її, а потім почав ставити олівцем відмітки, перекрити всі вулиці, які я позначив Джо. Якщо це то голому, зловимо його, живого чи мертвого. Бейглер кивнув, і взяв у мапу і повернувся до свого робочого столу, увімкнувши рацію, він знаходив, заходився віддавати накази своїм людям, утворюючи з них широке напівколо, що мало оточити і перекрити порт. Родні Бранденштайни вийшли з поліцейської машини у супроводі Лепський та Джека Гачі. Гаразд, хлопці, заговорив Бранденштайн, який, здавалося, цілком контролював операцію. Просто покажіть мені, де, на вашу думку, цей індіанець, і лишіть це мені. Я знаю, що потрібно на вашому начальству. Якщо це то голо, я витягну хустку і зроблю вигляд, ніби я втираю чоло. Лепський ненавидів багатьох людей, і серед них були корпоративні юристи, які володіли Рос-Ройсом і жили в будинку з десятьма спальнями. Лепський реагував на Бразенштайна, наче бик на кориді на червоний плащ Матадора. Треє своє що? перепитав детектив. Бразенштайн зміряв поглядом, виснаженого детективу і помітив ворожість у його суворих, блакитних очах. Чололо, верхню частину обличчя. Саркастично відповів Брозенштайн. Ось так. Він дістав бездоганну білу хустку і прикривав її до чола. Зрозуміли? Тепер Лепський ненавидів його ще більше. Так. Він озирнувся на гачі, який спостерігав за цією сценою і зацікавленням. Хоча обличчя його не виражало жодних емоцій. Я піду вперед, Джеку. Дев'ятнадцята ядка праворуч. Саме так. Лепський злився із натовпом. Він прослався ринком, рахуючи ядку. Біл'я 19-ї білий чоловік розмовляв із товстим індіанцем, поруч стояв молодий Семенов. Минаючи яд Кулепський, уважно роздивлявся водика. Натренована поліцейська пам'ять закарбувала риси його зовнішності це, та одяг. Це цілком міг бути по кто але треба було зачекати, доки його впізнає Бразенштайн. Давши Лепській достатньо часу, щоб зникнути, гачі повів Бразенштайна уздовж порту. Вони мене врували серед натовпу і за кількасот метрів гачі зупинився. Бразенштейн кивнув. Погляд його застиг на швартовій тумбі, за якою починався ринок. Зненацька родні охопили сумніви. Він почав запитувати себе, що він робить тут, під палаючим сонцем, виконуючи роботу поліції. все це. Крім того, він один із найуспішніших, що він собі тільки думав. Він найуспішніший корпоративний адвокат у місті і дозволив умовити себе на пізнання божевільного індіанця. Так можна і смерть свою опізнати. Ринок починається просто перед вами, сер. Брозенштайн відчув, як його заливає холодний піт. Бачу, бачу, не сліпий. Добре, сер. Лепський вас прикриє. Лепський найкращий стрілець у поліції, сер. Гатчі сподівався, що білий чоловік заспокоїться, коли почує, що його захищають. Однак це подіяли інакше. Сама лише згадка про захист поліції збільшила страх Бразенштайна. Тож вони думають, що може виникнути стрілянина, боже милостивий. Бразенштайн був за крок від того, щоб скасувати операцію та помити виклик у спокійних чорних очах старого індіанця. Родні опанував себе. Він не міг дозволити, щоб якийсь індянець бачив, наскільки він наляканий. Гаразд, поспішно погодився він. Я пішов і рушив в бок ринку. Щоб пробратись крізь НАТО, доводилось прикладати зусиль. Гамір, вигуки торговців і уси туристів лише посилювали його напругу. А ось і швартова тумба. Одразу за нею розкинувся ряд торгових яток. Бразенштайн зупинився, серце його шалено колотало. Він почувався над наляканим, щоб бодай глянути на ядки. Натомість він відвернувся і почав дивлятись у маслянисті плями на воді. Лепський, який увесь час спостерігав за цим, застогнав. «Невже цей чулент хоче вийти з гри?» – запитував він сам у себе. Детектив Лепський стояв у тіні пінчастого входу до найкращого рибного ресторану в порту. Запах смаженої риби пробудив у ньому відчуття голоду. Він пригадав, що за останні 50 годин так і не разу планаційно й не пообідав. Він ледь примусив себе зосередитись на Бразенштайнові. Та що з тим недомком? Він поводиться, наче актора-матор, що вперше вонівся перед камерою. Лепський бачив, як Бразенштайн озернувся і вкинув поглядом фруктові ятки, як він завмер із широко розплющеними очима діставку і промокнув чоло. Це була найбездарніша вистава, яку Лепський коли-небудь бачив. Вона була настільки нагарана, що привернула увагу всіх туристів, які відреагували так, як відреагував би натовп, коли хтось раптом почав би витрящатись у пусте небо. Майже одночасно сотні облич розвернулись до образенштайна. Лепське вилаявся собі під ніс. Покто голос стояв, спершись на кушик апельсинів. Юпітер-Люсій торгувався із закупником фруктів з іспанського готелю щодо постачання восьми кошиків апельсинів щодня. Торги стали переростати в суперечку, але Пока це не турбувало. Він раз по раз поглядав на дешевенький годинник на зап'язку. До того часу Чак мав вже зібрати всі конверти. Але чи можна довіряти Чакові? П'ять конвертів на доларів. Думаючи про Чака, Пок підняв описину і розчавив його. Ідея Пока була геніальною, та через колір шкіри він вошував використати Чака і ту дівчину. Індіанець розумів, що на ці двоє будуть із нему справі, прибуть окупиниться у небезпеці. Він пригадав, як чекав у кімнаті на Чака з грошима. Те, як хлопець застиг у дверях, раптово вирос страху і шоку на його обличчі були попередженням для Пока, що Чак може зрадити його». Із такою купою грошей Чакові нічого не варто поїхати, просто геть із міста. Роздумує Трилепока, доки він не відчував апельсиновий сік, що стікав за п'ястком. Викинувши те, що лишилось від фрукта, індіаниць обтер руки об джинте. Люсій, закупник фруктів, вже йшли згоди. Тепер вони обоє посміхались, тіснувши одне одному руки. Пок поглянув на брудні хвилі, що хлюпались довкола порту. Плями мастила розпливались на воді виселковими колиховими кольорами. Зненацька пок помітив Бранденштайна. Ток одразу впізнав товстувато симпатичного чоловіка. Коли я то працював в барменному клубі «50», він терпляче зносив зарозумінність цього, тобто сума, і його поблажливе ставлення до індіанців. Багатій завжди був вовічливим до Пука, і індіанці це дратувало навіть більше, ніж хамство від інших членів клуба. Нараз він чув, як Бразенштайн говорив багато комусь з засідників, що зрештою не білі теж люди. Пок пам'ятав, який він його з Бразенштайна, коли то й сперещався і вже й Русі який відкрито не вважав кольорових. Ти маєш визнати, вони працюють і старанні. Якби клуб вижив без них. Вони мені подобаються, приємні люди. Той що, слухай, Джефе, це дурний аргумент, якщо можна так сказати. Зробити їх членами клубу? Але ж ми не хочемо, щоб потім до нашої негри приєднались. З прихованою ненавистю, Фок дивився на нервові курчі Бравенштайна – Сім'я того, сім того була католиками. До того, як поп покинув очі він загаде ходив із батьком на недільну службу. Меркливі свічки в церкві вселяли благовіння. У їх притомленому світлі, опустившись на коліна, поку кудував, що мовиться. А сам нишком спостерігав крізь плету у пальців за батьком, який стояв тут таки поруч на вколішках. Спокій на його обличчі старого, коли той дивився на вівтар, Всповнював Пока вічеєм. Це був спокій, якого ніколи не спізнати. Він пригадав фразу із короткої нархнивної промови священника і поцілував його тоді їда, І цей поцілунок став символом зради на всі часи. Пок помітив спрямований на нього погляд Бразленштайна. Стало зрозуміло, що його пізнали. Родній Бразленштайн десь став схустку і витернею чоло, Та ось воно, що він зраджує Пока. Просто зараз. Думки Пока вибухнули білим спалахом, наче вуличний ліхтар. Він швидко розвернувся, наче дикий звір, який відчуває небезпеку. Пок інстинктивно зрозумів, що одесь у НАТО впізначаєлись поліцейські і чекають умовного сигналу. Юпітер Лусі записував щось до книги замовлень, задоволений угодою покупець фруктів і шове геть. Лепський побачив Бразенштайна, який розмахував своєю хусткою. Що ж це індіанець до голови? Детектив уникнув рацію. Ті ж миті пок, рукою під прилавок, і його смагляні пальці обхопили дуло пістолета 38-го калібру. Тонкі губи піднялись, відкриваючи зуби в дикутському оскалі. Побачивши божевильний вираз на обличчі Пока, Юпітер Люсі з переляку впустив свій записник і заховався подалі. Лепський доповідав рацію. Бразенштайн опізнав доголов. Починаємо операцію. Бразенштайн зробив усе, що просив Терел, тож почав потроху йти геть. Він усе ще тремтів зі страху. Тепер ще це справа поліції, заспокоював себе Родні. Друге, він цього нізащо за що не повторить. Бразенштайн не зупинявся, пробираючись крив на і мріяв, як ще тижнями зможе отримувати зиски цієї історії він уявив реакцію друзів, коли він у найменших подробицях розповідатиме, як допоміг спіймати карателя. І от, коли він вже зовсім заспокоївся, поринувши у самовдоволені мріяння, куля 38-го калібра влучила йому просто в потилицю. Алепський, уважно слухав інструкції терапії. І на коротку мить відволікся від Бразенштайна. Аж раптом він почув постріли і побачив, як падає Бразенштайн. Очі його швидко метнулись до того міста, де стояв того, але індіанця там уже не було. Лепський ніяк не міг вирішити... Що робити далі? Він розривався між двома варіантами – доповісти про все, що сталося, чи побігти за ту гуло. Цього секундного вагання виявилося досить, щоб індіанці, які торгували фруктами і мимоволі став очевидцем вбивства, здійняли переполох і поки міг вислизнути непоміченим. Наступної миті паніка охопила порт. Ріснява її лемен індіанців, які, очевидно, налякавшись, бігали взади вперед, створюючи ще більше паніки. Лепський зрозумів, що гнатись за ту голову абсолютно безнадійно, навіть попри те, що він знав, у який бік дреманув індіанець. Рухомий людський бар'єр між ним та ядкою люсі тепер було не подолати. Двоє індіанців, удаючи паніку, перекинули прилавки конкурента і помаранчеві хвиля апельсинів покотились Лепський до ніг. Він у інконаврації доповів про все, що сталося в управлінні Терелер Терл і Бейглер уважно слухали розповідь Лепській. Двоє чоловіків перекинулись поглядами. Сержант Бейглер ще ніколи не бачив свого начальника наляканим, але тепер, дивлячись на його поплутніло обличчя і на шок в очах, Бейглер зрозумів, навіть цьому кримезному незламному чоловікові відомо, що таке страх. Порт перекрили, Джо запитав Террел, зводячись на ноги. Бейглер теж «Підвівся. Перекрили. Тоді поїдемо у порти і викоримо того-того звідти», – сказав Терел. Він відкрив шухляду письмового стола і дістав поліцейський кольт 38-го калібру і пояс із кобурою. Захопив піджак, щоб приховати зброю. «Слухайте, начальнику», – занепокоєно почав Бейклер. «Я піду. Хтось має лишитись тут». «Будуть дзвонити», – і Терел уважно подивився на колегу. «Цій операції керую я», – тихо заперечив він. «Ти лишаєшся тут». Я відправив свого друга на смерть. Це вже особисто. Після цих слів він вийшов із офісу. Бейглер повагався, а потім з'язався по рації з Лепськи. Томе, до вас їде начальник. Він надумав, що відповідальний за смерть Бразенштайна. У такому настрої він може кинутись під куру. Зрозумів, до чого я? Зрозумів. Коротко відповів Лепський і вимкнувся. Коли Бразенштайн упав, Пок відчув, як тілом розлилась хвиля зловісного задоволення. Тепер настав час ховатися. Вже натискаючи на спусковий гачок, вирішив, що робитиме далі. Вистріливши пох, пок прихилився, відштовхнувся із дорогою Юпітер Люсі і прожогом кинувся до крамнички вживаних товарів метри за чотири від фруктової ядки. Травничку цієї керував 80-річний діалець, який продавав усе від луків до стріл та розкіпна миста та крокодилячої твіри. Він був одним із в'язкових осід, і саме на гроші осід купувались усі вживані предмети для крамнички. Старий був однією з багатьох парочей, які інформували осіду про все, що відбувалося в порту. Цього старого індіанця звали Мікко. Коли пролунав постріл, він сидів на ганку своєї малесінької крамнички, нанизуючи скрянні намистини на нитку. Бок помчав нього і шуманув у темряву крамнички. Міко опустив довгу голку в коробку, повну намистин, і нанизав ще вісім кулюк, які мали опинитись на нитці. Він знав, що за кілька хвилин у портошки від поліції. Він бачив убивство. Це був дурний, поганий вчинок, але якось вкоїв індіан. Міко знав, чим займається Пок. Коли він вперше почув про справу, яку вигадав того, був глибоко вражений і навіть схвально до цього поставився. Тепер стало очевидним, що справжні пок був хворим, і це починало тривожити Міко. Та все ж цей хлопчина лишався індіанцем. Міко був близьким другом пока. Його стало шкода старого, коли той був надто чесним. Він знав, як страждатиме старий договор, коли дізнається про все, що сталося. Разно чи пізно пока спіймають. Цього не уникнути. Але все ж індіанці повинні захищати одне одного. Коли поліція прийде до його крамнички, а Міко був переконаний, що це станеться, він вибалушить очі, зробить ідіотський вираз обличчя і вдаватиме з себе глухого. Зрештою, йому вже було 80. Від індіанців у такому віці очіхують тільки того, що вони недоумкуваті і глухі. Пок швидко прийшов до задніх дверей крамнички, які вели на горішній поверх, відчинив їх і раптом відчув себе дуже впевнено. Порт був ус'яний лабіринтами для відступу. Були дахи, підвали, маленькі смердючі кімнатки, темні сходи, ще менші кімнатки, інші дахи, провулки, цегляні стіни, що були до інших провулків, пожежні виходи дощі більшої кількості дахів, низьких дашків, слухові вікна в коридорі, з безлічю дверей, з якими ховались кімнатки, найбільше за сервант. У них жили індіанці, коли поверталися з роботи в порту. Усе, що. Це було добре відомо Покові. Кілька місяців тому інстинкт виживання змусив його розовідати усе в порту. До цього завдання він підійшов як людина, що планує далеко не просто подорож. Узяв мапу, прорахував усі відстані, прокладаючи найкращий маршрут. І знанці ніколи ні про що не питали. Деко здивувало, що Пок так ретельно вивчав їх будинки, підіймався на дахи, бігав смердючими провулками, але вони не втручалися. Можливо, хлопчина просто божевільний. Зрештою, від такого життя неважко збожеволіти, То з чого перейматись. А тепер Пок відзначив, що його інстинкт самозбереження винагадався з повна. Того був переконаний. У поліції вже знають, що він є каратим. Вони якось пронюхали, що Пок працює з Пітером Люсі. Тож, перш ніж арештувати його, треба було, щоб хтось упізнав Пока. Тож поліцейські нам вмовили Бравенштайна зрадити його. Крізь скляний люк-пок проліз на дах. Він радів, що збив іще одного багатія з клубу 50. Індіанець затримався під гарячими променями сонця і спробував спокійно подумати. Думки плутались, наче він заблокав у лабіринті. Куди йому повернути? Праворуч, ліворуч чи піти прямо? Постоявши, він вирішив, що слід піти до осіди. Чак із грошима вже має бути там. Він отримає 2500 доларів і поїде з міста. За 1000 доларів можна підкупити головного бармена в готелі «Панама» в Майамі і отримати місце другого бармена. Там на одних лише чайових можна заробити 200 доларів за тиждень. Тамтешній бармен вже пообіцяв йому роботу, якщо тільки Пок заплатить 1000 доларів. Пок ще не усвідомив, що на нього полює Кожен поліцейський в Флориді він уявляв, що поїхавши з Парадай Сіті, буде в безпеці.